Nici nu știam că port în mine cerul. Atâta vrăjită putere poți să ascunzi, Doar cu lumina din ochi când mă pătrunzi. Nici nu știam că port în mine cerul cu toate lumile. Tu, cerul ca pe o umbrelă uriașă, Cum poți să-l ții rotindu-se deasupra noastră? Sau nici nu știi că ți-am fost cerul cel mai de sus? Să las dar vorbele să se spele de aur până la apus? Nu știi să cânti vorbele? Nu le cânta. Stai lângă mine și am să fiu eu vioara ta.